Det ved jeg talt ikke meget om. Men heldigvis har jeg allieret mig med Marine Fibiker. Lektor Marianne, Marine? Marine. Marianne Fibiker, undskyld. Lektor, Ph.D. ved Aarhus Universitet på afdelingen for religionsvidenskab. Så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalekon. Hej Marianne, og velkommen Ej. til. Nå, men Marianne, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om sikisme. Og mm. du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er sikisme? Det er en af de yngste øh, verdensreligioner, øh, som nok i dag har omkring øh, 30 millioner øh, tilhængere. Øh, og øh, den er opstået i øh, det nordlige øh, Indien, øh, blandt andet som reaktion imod øh, øh, de øh, hovedreligioner, der var på det tidspunkt, øh, øh, islam og, og kristendom. Øh, og den opstod øh, gennem en øh, særlig person, der hed Godo Nanak, som blev født i 1469, som øh, ifølge historien fik et meget særligt syn, hvor han fandt ud af, at, øh, at øh, den måde, man kunne forstå Gud på, både kunne være på alle mulige måder, og i hvert fald ikke kun, hvis man var hindu eller muslim. Og han gjorde op med forskellige dele, men det, der er særligt ved sikismen, det er, at den også bygger på netop islam og hinduisme dele af den så det er en ny, en ny religion, som har, øh, har sit sæde i Punjab op i det nordlige Indien, men øh, der er rigtig, rigtig mange sikker rundt omkring i verden, i såkaldt diasporer, altså de lever i migrantssamfund, samfund, og vi har omkring 2.500 øh, her i, i, i Danmark, hvor vi også i, i, øh, omkring i København har øh, nogle Godvaras, altså deres hellige øh, timbler. Kan du kort opsummere sikismens historie så? Ja, som sagt, så, så begynder den i, i slutningen af 1400-tallet, og det er ved den her guru Nanak og det er vigtigt, at man kalder det en guru, fordi det er en lærermester, en, som har forstået, hvordan tingene egentlig ser ud. Og så går der cirka 238 år derefter, hvor der er i alt 10 guruer, som sætter ord på den her indhold. Og den øh, femte guru øh, skriver ting ned i en særlig hellig bog, der hedder Guru Grand Saib eller Adi Grand. Øh, og det er hymner blandt andet fra den første guru, Guru Nanak, og øh, også fra nogle. Øh, og det er det, der er interessant, øh, fra nogle øh, muslimske øh, mystikere og fra også fra øh, øh, hindu-poeter, som er det, der hedder bagtige hengivende. Så det er en, en, en særlig bog, der bliver lavet der, og som i dag ligger i de her hellige øh, templer i kurvarterne, og de bliver forstået som en guru i dag, og derfor bliver den her bog egentlig behandlet som en nærmest som et levende øh, menneske. Øh, bliver vækket om morgenen og bliver lagt i seng om aftenen. Det gør og, bogen. Det gør bogen, bogen ja. Øh, bogen ja, bliver vækket og lagt i seng. Ja, det er jo sådan et, et, et helligt artefakt, men ja. som, som indeholder, øh, øh, som indeholder øh, sandheden, øh, og derfor skal den øh, dyrkes. Og det er jo det, den 10. guru Guru Gobind Singh sagde, at nu slutter vi med den her gode række på de ti, og nu er det så den her hellige bog der skal dyrkes som en guru. Øhm, og det der jo er interessant med begrebet øh, en sik, betyder egentlig en, en disciple. Øhm, og man går altså til sin guru for at blive belært, så man kan blive klogere. Og det har man, øh, det er en gammel øh, indisk tradition, og det gør man så ved at gå i et tempel, eller en kodvada, hvor man så kan blive klogere, når man lytter til øh, Guru Granthabi, altså tekstens ord, ligesom man lytter til en guru. Okay, så som, som jeg, jeg prøver bare lige at resumere det hele her. Yes. Det vil altså sige, at uh, det er en meget ny religion her, sikisme, som ligesom er blevet lavet af, på baggrund af guruer. Altså det er nogen, der ligesom uh, hjælper og lærer andre frem mod det. Og så har det taget lidt af islam også uh, med ind i den her sikisme. Og så har de altså så var der 10 guruer, yes. ved start, det startede i 1400-tallet. Ti mm -hmm. guruer, og den, den tiende guge, så sagde den her guge, nu er der altså ikke flere til at belære. Nu skriver vi en bog om det her, som skal anses for at være et levende væsen. Ja, i hvert fald, Det kan man jo se. Eller en, er en organisme. En, ja, en organisme. Rigtigt, som, som har, har brug for offringer og brug for at, øh, at blive taget sig af. Så den har også en særlig sådan, øh, balakin, den ligger under og alt muligt andet, og der må ikke falde støv øh, på, på ordene. Øh, så, så det er et, et helt centralt artefakt, øh, når man er en sik også fordi de er imod øh, billeder. Øh, der er ikke nogen billeder af nogen, øh, nogen, øh, øh, hvordan man tror, at en i størrelse kan se ud. Der kan være nogle billeder af de her guruer, og så har man altså øh, den her bog, som er meget, meget smukt øh, dekoreret, øh, som det, der er i de her God Vardas, de her hellige templer. Jeg bliver jo helt nysgerrig, fordi nu, nu, nu jeg sidder og tænker, sådan et helligt artefakt. Det lyder <laughs> som... Altså, kan man se det noget sted? Øh... Kan, man, kan man komme ind og se den her bog? Jamen, du kan, du kan ikke komme ind og, og, og bladre i den, vel, fordi du er jo øh, uren og smussig. Ja. Okay. Men du kommer hen, og så kan du se nogle, øh, Gomuki hedder de, nogle særlige øh, former for præsteskab, kan man sige, som altså kan øh, læse op øh, netop på gurmukhi øh, sproget af de her, og så kan man se, hvordan der bladres øh, i den. Øh, og man kan vandre rundt om dem, sådan som et helligt artefakt, hvor man så også øh, kan få noget af den her helighed sådan, øh, øh, øh, imod sig, så man egentlig føler sig øh, bedre og renset. Hvor er så det store vendepunkt ved psikisme ifølge dig? Ja, altså det er jo, da den, øh, øh, så den bliver for alvor indstiftet efter den, efter den tiende guru, ikke? fordi så, øh, så får man øh, mange forskellige sådan, grunddele med, som man siger, jamen det er det, der kan gøre, at jeg kan identificere som øh, som øh, sik. Og det er blandt andet også de såkaldte fem kor som er øh, sådan et kendetegn øh, ved øh, sikker, som mange øh, øh, kan undre sig lidt over. Øh, og de her fem øh, kor det er fordi, de alle sammen starter med, med K på Punjabi. Det er for øh, uklippet hår, altså øh, mænd må ikke øh, klippe deres hår. Øh, og så er det en lille øh, helikamp, som man sætter håret fast øh, med. Øh, så er det nogle særlige bomuldshorts, øh, man har på, for at man skal øh, sikre sig sådan, en seksuel afholdenhed. Altså hvis man nu øh, man har en hustru derhjemme, og pludselig bliver interesseret i noget andet, så kan det godt være, at de her bomuldshorts lige markerer, at nej, jeg skal øh, blive øh, derhjemme. Øh, og så er det øh, et, øh, et, et armbånd, af stål eller af jern, og det er jo rundt, så det viser noget om, at det er den guddommelige størrelse, Gud er universel og aldrig afsluttet, og så er det også en markering af, at man skal kæmpe for det rigtige. Og så er det det, som mange spørger til en lille daggert, som sikkert de har, hvis man er truende sik. Man altid skal gå rundt med, og det kan have... En lille kniv. En lille kniv, den kan også være større, og det er et problem i forhold til ikke når den skal igennem security. Men det er simpelthen en markering af at man skal øh, kæmpe for det gode, for det rigtige. Øh, så det er sådan en mere sådan symbolsk karakter, øh, og øh, det behøver ikke nødvendigvis at vise at være øh, skarp, men det har været igennem sådan flere øh, diskussioner og domstole, jamen er det, fordi det er et religiøst symbol, skal øh, Sikker så have lov til at, at have sådan noget med, også i, i lufthavne. Og så har man også en turban. Det er ikke et, et af de her fem korre, men det er en turban, som man ofte møder øh, og kender øh, mænd ved, men det er simpelthen mere for at holde den der hårde pragt øh, på, på plads. Og der har også været en diskussion om, blandt andet i England, Øh, om, øh, øh, om folk kunne lade være med at bruge øh, sikkerhedshjelm eller styrthjelm, når de kørte det på øh, motorcykel, fordi det var jo også et religiøst symbol. Hvorfor er det så vigtigt at lære om sekisme? For det første er det en, en meget social orienteret religion. Der er et særligt begreb, der hedder seva, som er, er vigtigt. Og det var noget af det, som allerede Guru Nanak understregede, at den måde, man bedst kan være religiøs på, det er at gøre godt for. Andre. Øh, så øh, en ting er, hvad, øh, hvad man tror, en anden ting er, hvad troen gør ved en i forhold til øh, det her at hjælpe øh, andre. Så hvis man kommer i en Godvare, altså et, et sik-tempel, så vil man altid kunne få et gratis øh, måltid øh, med. Husk det, hvis I skal på studietur til London. Øh, og... Øh, og alle øh, fattige skal øh, bespises. Man har lidt ligesom øh, zakat i, i islam øh, en idé om, at omkring 10 af ens øh, indkomst skal gå til øh, hjælpearbejde. Øh, så den er altså øh, meget, øh, for første en meget tydelig i forhold til, det, at den er handlingsorienteret. Og så er det også interessant, at den jo er øh, meget øh, ung, og hvordan at den her religion øh, bygger på noget hinduisme og noget islam, men laver noget tredje netop, fordi den også er kritisk over for de religioner. Så den er sådan det nyeste skud på, på indiske religioner. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om tækisme? Det er, at det, det her med, at den er meget socialt orienteret. Det er, at den har dyrker de her uh, guru uh, den her guru uh, række uh, uh, og hvor at uh, det hele så er uh, de centrale ting er uh, er uh, skrevet ned i en uh, i en uh, hellig bog som bliver det her, som bliver omdrejningspunktet også når man går i deres uh, deres templer Uh, og så uh, det tredje er jo også, at det er en såkaldt diaspora-religion, altså da man møder den rigtig, rigtig mange steder rundt omkring i, i verden, og hvor det er tydeligt, hvor vigtigt det er for dem at markere deres uh, særlige religion uh, ved at uh, bevare uh, de her uh, symboler i det offentlige, uh, offentlige rum. Det var tre ting, og så altså, synes jeg jo også, det er interessant det her med de her fem øh, kårer, øh, og at øh, noget, der også er, er rigtig, rigtig øh, interessant, det er, at for at blive sig, så skal man øh, indvise, initieres med et pænere øh, eller et mere fagligt øh, ord, ja. øh, til noget, der hedder et, et, et, øh, et kalsa øh, Så det, skaber, det er jo også en særlig form for øh, fællesskab, og ved at når man bliver øh, det, så bliver øh, alle øh, mænd, de øh, øh, kommer til at hedde sing som øh, efternavn og, øh, øh, som betyder konge eller høvding eller leder og øh, kvinderne kommer til at hedde kara, som betyder sådan prinsesse. Så man får også øh, et, altså det bliver også kommer også til udtryk i ens i ens øh, efternavn, at man er en del af, af den her øh, religionsform. Øh, det er altså ekstremt spændende. Jeg har skrevet fire ting ned. Det første er, I skal med i fremlæggelsen, det er, at det er en meget socialorienteret religion. Mm -hmm. Det andet, det er, at de dyrker altså en guru -række, hvor efter den tiende guru, så er det altså skrevet ned i en hellig bog nu. Nummer tre, det er, at man møder altså den her religion rundt omkring i verden, men bare ofte i minoritetsgrupperinger. Og nummer fire, så altså husk de her fem koger, som, øh, som man skal øh, have på, og meget symbolisk måske, hvis man er sik. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på, Marianne? Måske at det også er en, en religion, som meget gerne vil have deres særlige hellige øh, område. At det lige som ligesom jøderne fik øh, Israel, de vil meget gerne have et selvstændigt karlstærn øh, op i det nordlige øh, Indien i Punjab, og det er der særlige sik nationalister, der, øh, der kæmper for fordi at de mener, at det er den måde, de ligesom, øh, kan have et, et, et særligt område i verden, øh, som folk kan komme til. Øh, og der, og den er også rigtig, rigtig vigtig, der ligger også det gyldne tempel i, øh, i, i hovedstaden Amritsar, øh, som simpelthen bliver Pilgrimssted sted for alle øh, sikker i, i, i verden. Ikke fordi man skal besøge det, men det er jo simpelthen bare sådan et meget og meget smukt tempel, øh, øh, som man skal besøge og vandre højere omkring øh, øh, for ligesom at styrke ens identitet som sik. Så et lille rejsetip. Tag til no punjab i Amritsar. Tak Marianne, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger